Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ сьомий. Залишивши придворного, що зігнувся в поклоні, Кольбер владно захопив пані Дюблесі геті з палацу в затишну частину галереї. Він подав знак секретареві, який слідував за ними, і той простягнув міністру чорний оксамитовий портфель з кількома папками. Кольбер витяг звідти пожовклий листок. Пані, вам, певно, відомо, що я не придворний, не дворянин, а всього лише суконщик. Тож, після того, як ми з вами поговорили про справи, я зрозумів, що ви хоч і належите до знаті, але займаєтеся торгівлею. По суті, я звертаюся до вас за порадою, як до члена купецької гільдії». Він намагався надати своїй мові грайливий тон, але це погано йому вдавалося. Анжеліка була роздратована, коли нарешті їй перестануть тикати в носа шоколадом. Вона прикусила губу. Однак, глянувши на Кольбера, помітила, що попри холод, лоб у нього мокрий від поту. Перука збилася на бік, і, схоже, вранці міністр виштовхав свого цирульника. Упередження Маркізи розвіялося. Не стане вона ламатися. Так, я займаюся торгівлею, проте значно менше, ніж те, про що ви кажете, пане міністре. Чим я можу вам бути корисною? – статечно відповіла вона. Поки не знаю, пані. Дивіться самі. Я виявив ваше ім'я у списках акціонерів Остінської компанії. Мою увагу привернуло те, чого я раніше не знав – що ви є почесного походження. Ви є особливим випадком. А коли мені сказали, що ви процвітаєте, я подумав, що ви могли б просвітити мене щодо деяких невідомих мені подробиць щодо цієї компанії. Пане міністре! Вам не гірше, ніж мені відомо, що ця компанія, так само як дублююча її компанія ста акціонерів, п'ятьма акціями, якої я теж володіла, торгувала з Америкою, а тепер вони не варті ні су. Я говорю вам не про вартість акцій, які нині справді не котируються, а про ваші реальні прибутки, які ви повинні були отримати з торгівлі, коли інші втрачали гроші. Єдиний мій реальний прибуток полягав у тому, що я засвоїла – Чого не треба робити? І я дуже дорого заплатила за цю науку, тому що справами керували злодії. Вони розраховували на чудотворні бариші, тоді як успіх відносин у далеких краях – це результат праці. Обличчя Кольбера, зморщене безсонними ночами, освітилося якоюсь подобою посмішки. Вона торкнулася його очей, але губи залишилися, як і раніше, міцно стиснутими. Те, що ви мені кажете, у певному сенсі нагадує мій власний девіз: праця може все. Саме бажання надає задоволення всьому, що належить зробити, на одному подиху продекламувала Анжеліка, піднявши вказівного пальця. Її старанність приносить радість. Тепер усмішка висвітлила все похмуре обличчя міністра, тож воно стало майже привітним. Вам відома навіть фраза з моєї доповіді щодо цієї віддаленої компанії, здивовано і схвилюванням промовив він. Цікаво, чи багато є серед шановних акціонерів компанії людей, які дали собі працю прочитати мої слова. Мені було цікаво знати, що думає про це влада, яку ви представляєте. Справа сама по собі була життєздатною і логічною. Отже, ви вважаєте, що подібне підприємство може і має працювати, зацікавився міністр. Однак він одразу заспокоївся і безбарвним голосом перерахував таємні авуари мадам Дюплесі-Бельєр. Бо наш Мадам Моран. «Одноосібне володіння обладнаним 12 гарматами 600-тонним судном святий Оан Хреститель, який доставляє вам з Мартініки та Сан-Домінго какао, перець, прянощі та деревину цінних порід. Цілком точно, – підтвердила Анжеліка. – Треба було розвивати мою торгівлю шоколадом. Капітаном у вас на ньому корсар Гінан. – Правильно. – «Коли ви приймали його на службу, чи вам було відомо, що він підкорявся пану Фуке, який нині перебуває у в'язниці? Ви, мадам, не замислювалися про те, якою небезпечною є подібна поведінка? Чи це вам Фуке порадив?» «Я не мала нагоди розмовляти з паном Фуке», – сказала Анжеліка. Вона почувала себе дуже неспокійно. Кольбер завжди діяв як непримиренний ворог Фуке і таємно плів підступні сітки» в які той наприкінці зрештою і попався. А ваше судно? Ви відправляєте його до Америки. Чому не до Індії? Сухо поцікавився Кольбер. В Індію я думала про це. Однак французьке судно не змогло б діяти поодинці, а на купівлю кількох кораблів я не маю коштів. Проте ваш корабель безперешкодно долає шлях до Америки. У цьому напрямку можна не побоюватися берберських корсарів. Через них судно не має жодних шансів обігнути острови Зеленого Мису, і якщо його не затримають дорогою з Франції, це неодмінно станеться по дорозі назад. Тоді як цього вдається уникнути неймовірно процвітаючий голландський та англійський компанія? Вони йдуть караваном, виходять із Гаги чи Ліверпуля справжньою флотилією, від 20 до 30 великотонажних суден, до того ж не здійснюють більше двох походів на рік. А чому ж французи не наслідують їх прикладу? Пане міністре, якщо ви цього не знаєте, звідки ж знати мені? Може справа у характері? Чи в грошах? Чи можу я поодинці дозволити собі утримувати персональну флотилію? До того ж, для французьких суден потрібен був би ще проміжний порт, стоянки на півдорозі до Східної Індії. Наприклад, острів Дофіна. Але лише за умови, що керувати цим підприємством будуть не військові, а головне і не наша знать. Тоді хто ж? Та просто ті, хто звик освоювати нові території, торгувати та рахувати, я хочу сказати, купці, впевнено відповіла Анжеліка і зненацька розсміялася. Пані, ми говоримо про серйозні речі, обурився зачеплений заживе кольбер. Вибачте, але я раптом уявила собі, як шляхетний пан Маркіз де лавальєр висаджується на пустельний берег і бачить натовп, що біжить до нього. Абсолютно голих дикунів. Половину він відразу перебив би, а другу взяв у рабство. Раби є необхідним та прибутковим товаром. Не заперечую, але коли йдеться про те, щоб влаштувати прилавки та відкрити філії в якійсь новій країні, такий метод неприйнятний. Це ще м'яко сказано, хоча цілком пояснює невдачі французьких походів і той факт, що французів, що оселилися в тих місцях, періодично винищують. Пан Кольбер кинув на неї погляд, в якому можна було прочитати захоплення. Чорт забирай, я й подумати не міг. Він пошкріп погано поголене підборіддя. За десять хвилин я дізнався більше, ніж за десятки безсонних ночей, проведених надмарними доповідями. Пане міністре, мою думку слід зважити. Я слухаю нарікання торговців та мореплавців, але їх словами не слід нехтувати. Дякую вам, пані. «Буду дуже вдячний, якщо ви зволите почекати мене півгодини в передпокої». «Скільки завгодно, пане міністре». Вона повернулася до передпокою, де від зловтішного маркіза де лавальєра дізналася, що нею цікавився Лувуа, але не знайшовши подався обідати. У Анджеліки стався напад досади. Вона розраховувала на Лувуа, вона так чекала розмови з молодим військовим міністром, щоб добитися посади при дворі, а тепер через непередбачену зустріч із Кольбером, який завів розмову про морську торгівлю, вона втратила свій шанс. Однак час підганяв. Яка ще безглузда ідея могла визріти в голові Філіпа? Якщо Анжеліка буде занадто відкрито чинити опір чоловікові, він цілком може знову замкнути її. Чоловіки мали абсолютну владу над дружинами. Їй необхідно вкоренитись при дворі, поки не пізно. Від люті Анжеліці хотілося затупати ногами. До того ж, її розпач ще подвоївся, коли придворним оголосили, що його величність перенесла аудієнцію на завтра, і всі можуть бути вільними. На порозі до неї підійшов секретар пана Кольбера. Чи не зволить пані Маркіза піти за мною? На вас чекають. Приміщення, куди привели Анжеліку, вирізнялося чудовими пропорціями, але було не таким просторим, як вітальні. Страшенно величезною їй здалась лише дуже висока стеля, прикрашена мальовничим плафоном із пейзажем, де над тлі неба серед білих хмар височіє Олімп. Вікна закривали темно-сині шовкові фіранки, заткані золотими та срібними ліліями. Таким же шовком були оббиті крісла з високими спинками. І три табурети, які стояли уздовж стіни. Дерев'яні панелі, як у всіх приміщеннях Версалю, були декоровані інкрустаціями зі штучного мармуру у вигляді плодів, виноградних лоз та гірлянд. Вся ця пишність виблискувала новим сусальним золотом, ретельно нанесеним на кожну деталь, лист за листом. Поєднання золота з темносинім шовком надавало всьому ансамблю відбиток суворості та пишноти. Кімната була створена чоловіком для чоловіка. Це Анжеліка одразу наголосила. Пан Кольбер стояв спиною до неї. У глибині кімнати був розташований стіл зі стільницею і стільного шматка чорного мармуру. На левових лапах золоченої бронзи. Біля столу сидів король. Вражена Анжеліка завмерла на місці. А ось і агент моєї розвідки, обернувшись, сказав міністр. Прошу вас, пані, підійдіть ближче і будьте ласкаві поділитися з його величністю вашим досвідом, скажімо, досвідом Арматора. Розкажіть про Остінську компанію. Це під особливим кутом висвітлить аспекти проблеми. Людовік XIV піднявся на зустріч Анжеліці з галантністю, якою він удостоював кожну жінку, навіть найскромнішого становища. Усвідомивши, що в розгубленості вона навіть не зробила придворний реверанс, Анжеліка, проклинаючи в душі пана Кольбера, присіла в глибокому поклоні. «Мені відомо, що ви не маєте звичаю жартувати, пане Кольбер», – сказав король. «Але я не припускав, що агент розвідки, глашатай судновласників, про якого ви мені говорили, постане в образі однієї з жінок нашого двору». І все ж пані Дюплесі Бельєр є впливовим акціонером компанії. У намірі торгувати в Індії вона спорядила судно але змушена була відмовитися від своєї витівки, звернувши свої зусилля в Америку. І зараз вона викладе вам причини такого рішення. Анжеліка розмірковувала, як їй повестися. Король терпляче чекав. Його карі очі розглядали молоду жінку. Вона встигла прочитати в них ту відмінну більшість чинків Людовіка XIV, ретельну і обачну мудрість, таку разючу для 27-річного короля яку поки що мало хто з його міністрів встиг розглянути. На вустах короля з'явилася тінь посмішки, і він привітно спитав, «Чому ви бентежитесь?» «Мені відомо, що ваша величність не любить своєї рідних репутацій. Думаю, це якраз мій випадок. Бути однією з дам, прийнятих при дворі, і займатися судноплавством. Ось я і побоююся, що...» «Можете говорити відверто, не боячись викликати моє роздратування». Судноплавство або щось інше, от побачите, при дворі чого тільки немає. Тож я вже нічому не дивуюся. Якщо пан Кольбер вважає, що ваші відомості допоможуть нам прояснити ситуацію, то кажіть же, пані, і нехай вас турбує лише можливість послужити інтересам королівства. Він не запропонував Анжеліці сісти, відзначивши таким чином, що приймає її як одного зі своїх соратників – які незалежно від віку та гідності ніколи не мали сидіти в його присутності, якщо тільки він спеціально не пропонував їм. Їй довелося пояснити королю, чому, незважаючи на прибуток, який вона розраховувала отримати, спорядивши судно, вона відмовилася торгувати зі Східною Індією. Через небезпеку нападу борозенних океанів від Португалії до берегів Африки барберських піратів, єдиним промислом яких було пограбування одиноких судів чи не перебільшує вона шкоду яку завдають пірати адже багато французьких кораблів наважуються на одиночне плавання і зі славою повертаються з довгої подорожі через мис Доброї надії анжеліка зауважила що йдеться не про торгові суда а про корсарів які розраховують на швидкохідність свого корабля щоб уникнути зустрічі з барберами які плавають з майже порожніми трюмами задовольняючись тільки торгівлею золотом, перлами та дорогоцінним камінням. А завантажене товарами великотонажне судно не здатне уникнути юрких, алжирських або марокканських галер. Вони оточують його, наче мурахи – гнойового жука. гармати часто стріляють занадто далеко. Екіпажу залишається лише розраховувати на перемогу в рукопашному бою під час абордажу. Так було двічі з її судном святий Оанн Хреститель яке завдяки матросам зуміло уникнути пограбування. Але не кровопролитного бою один стався у відкритому морі у Гасконській затоці, інший – на стоянці біля острова Горе. Було вбито та поранено багато членів екіпажу, і вона відмовилася від цієї витівки. Король задумливо слухав. Отже, вся справа в ескорті? Почасти сир. Англійці та голландці виходять у море групами в супроводі військових суддів. Так їм вдається підтримувати свою торгівлю. Я не дуже жалую цих торговців солоним оселеццем. Проте було б безглуздо не запозичити у наших ворогів їхні методи, коли вони хороші. Організуйте це, Кольбере. Великі каравани великих торгових суден під охороною військових кораблів. Деякий час королі з міністром обговорювали деталі нового проєкту. Потім король, несподівано повернувшись до Анжеліки, поцікавився. Чому вона скептично ставиться до цієї ідеї? Їй довелося зізнатися, що вона вважає колективні походи неприємними французькому духу. Кожному хочеться вести свою справу по-своєму. Дехто з арматорів погодився вийти в море разом, а в інших не знайдеться грошей, щоб оснастити судно. Анжеліка вже робила спроби знайти однодумців для формування серйозного конвою, але їй це ніколи не вдавалося. Рука Людовіка го лягла на стіл, і він тяжко сперся на неї. «Цього разу вони будуть діяти за наказом короля», – сказав він. Анжеліка дивилася на цю руку, в якій відчувалася сила монаршої волі. Минуло вже більше години, як вони розмовляли в кабінеті, і їй здавалося, що король не відпустить її, що вона відкрила йому не всі таємниці свого вдалого чи невдалого досвіду судновласника. Він мав задарма ставити запитання. Змушувати співрозмовника підбити підсумок. Які інші причини провалу походу до Східної Індії? Тривалість шляху, відсутність французького порту для стоянки, він про це подумав. Невже вона не чула, що два роки тому їм було відправлено експедицію на підтвердження володінням островом Дофіна? Так, вона знає, але ніхто особливо на цю експедицію не розраховував, бо вона була приречена на провал. Король здригнувся і стиснув зуби. «І звідки це вам відомо? Я щойно приймав посланця пана де Монтверга, глави експедиції. Його помічник кілька днів тому висадився в Бордо. Вранці він прибув у Версаль із наказом не спілкуватися з ким би там не було до зустрічі зі мною. Відклавши всі важливі справи, я прийняв його, і він щойно вийшов із мого кабінету. Невже він дозволив собі й базікати? Довелося сказати все». Про те, що мореплавці вже давно були в курсі складнощів, із якими зіткнулася експедиція на острів Дофіна. кілька суден взяли на борт хворих цингою або поранених у боях із дикунами. Так що арматори виявились обізнані швидше, ніж король, завдяки зв'язкам між судами різних країн, які перевозили пошту. Експедиція була приречена на провал, будучи тільки військовою, хоча варто було б залучити купців і таке інше. Анжеліка впевнена говорила про морські справи, бо як у кожної людини, що володіє живою уявою, перед її очима відразу виникали точні образи, а пильна увага короля надавала їй сил. На порозі цього кабінету замовкали фрівольні плітки, нескінченна балаканина придворних, і поки зовні шуміло свято, в ньому вирішувалася доля світу. Так працював король здатний усамітнитися тут від усіх і вся, щоб щохвилини йти до однієї єдиної мети. Тільки коли він підвівся, Анжеліка відчула, як вона втомилася, як зголодніла, і усвідомила, що щойно вона, як зі старовинним другом, дві години проговорила з королем. Кольбер вклонився. Анжеліка збиралася піти за ним, але Людовік утримав її. «Будьте ласкаві залишитися, пані». Обійшовши стіл, король наблизився до своєї співрозмовниці. Він був спокійний, люб'язний. Він зібрався щось сказати, але передумав. Погляд короля блукав по зверненій до нього особі молодої жінки. І раптово під зовнішньою привабливістю ніби виявив те, чого ніколи б не став шукати в ній. Душу, думку, особистість. Тихо і задумливо він запитав. «Чи прийдете завтра на моє полювання?» Сир, маю твердий намір бути. Я поговорю з Маркізом Дюплесі, щоб він підтримав ваші добрі наміри. Сір, дякую вам». У кімнаті встановилося мовчання. Анжеліка не зрозуміла, чому несподівано її серце двічі гулко стукнуло. Вона відчула, що червоніє. Тим часом у кабінеті з'явився королівський постільничий герцог Дешаро. Чи буде його величність присутньою на великій вечері? Чи бажає, щоб йому подали окремо? «Якщо вже велика вечеря передбачена, не розчаровувати ме що здійснили подорож у Версалі, щоб брати участь у ній?» – відповів король. «Ходімо до столу». Анжеліка зробила реверанс та повторила його на порозі кабінету. Його величність запитав. «Мені здається, у вас є сини. Скільки їм років? Чи можуть вони служити при дворі?» «Сир, вони ще надто юні. Одному сім, іншому дев'ять років. Ровесники дофіна». Він незабаром вийде з-під жіночої опіки і буде переданий гувернеру. Мені хотілося б заодно забезпечити хлопчика товаришами, які могли б розділити його ігри і допомогти трохи струснути. Представте нам своїх дітей. Під заздрісними поглядами придворних Анжеліка втретє присіла у реверанції